エティーはそこに行くときに、私ミあなアの声を聞くときに、ミはあなたの声を聞くときに、私はあなたの声を聞くときに、私はあなたの声を聞くときに、 Ajabu sana. Mtu amitumia takribani nusu ya maesha yake hapa duniani ya kisoma. Anakuja kuituwa hamna kitu. Unajua mungu na waona. Kijana moja, anawatukana walimu kuamba wanazalisha wasomi vihio. Acha tukane tumana mdomu ni mali yake. Anayimtukana walimu ni zahiri hajitambui. Maana ngijitambua, base nkifahamu kwanini walimu ni wito. Sharte la kuwa mwalimu ni kujikana mwenyewe, na kisha kuubeba msalaba wa wajinga kumalipo ya kufetheheshwa. Ndiyo, mwanafunza kifeli ni uzembe wa mwalimu. Akifaulu ni jihudi zake mwenyewe, na huu ndiyo wito wenyewe. Asie kuwa nao, hawezi kuitika. Imekua fashion, kwa hata alishinduashule kumsema hovyo msomi, ni kutukana tuu. Msani moja ya wa wabongo flavor alinshia darasala nne Anasema haoni umuimu wa shule kwa sababu Kupitia muziki ya nakipato kikubwa kwa shinda waleosoma Na badwa miwajiri waleosoma Ni vioja akweriani Anaibeza ilimu Lakini anawatumia wasomi katika kazi zake Ni sawa na ndege haituwe chichidodo Hane sema kinyesi ni uchafu Lakini anakula minyo itokanayo kwenye kinyesi hicho hicho Sasa, msani kama huyo, anatofauti gani na chichidodo. Mbona, kuna waliwacha shule na kukimbilia muziki, lakini bado na henye mpaka leo. Maisha, ya miwapiga utadheno limtuka na mungu. Mfalume Suleymani hakukose li posema. Hata, ukemtuanga mpumbavu kwa mchi ndani ya kinu pamoja na ngano. Mpumbavu wake hauta mtoka. Hata, madiwani nao wanasema wasomi hawana kitu. Hata, mpumbavu. masikini ya mungu. Madiwani wengine hata kusoma na kuandika tu nishida na uwanabeza. Ni uonevu kumkaririsha mtu kwa beza wenzake tembelea halimashauri zote uone wa kurugenzi wanatufanyua na madiwani. Ni vitisho na ambri za kuhuthi tu yani. Kitendo cha diwani kumuambia mkurugenzi ni mbabashaji hivyo afukuzo kazi ni muujiza kama hivyo miujiza mingine. Mbiti anakwambia. Shida ni kuamba, watu weusi hutumia hisia na vionjo zaidi akiri, katika kufikiri ndio maana majabu hayaishi. Unadhani kwanini tanesko imeshindo kuangaza maisha wa Tanzania wote. Watalamu anelekezo cha kufanya na wanasiasa. Yani ni sawa na fundi cherehani, kupewa kazi za kufanya upasuaji hospitalini kwa sababu wanauzoefu mkua kutumia mkasi. eni wajinga hatali ni mtapenda wajinga ana uliza mfalume Sulaiman. Lakinipia wasomi wonya nafasiza o wanasema hovio kuhusu wasomi wasikuhiizi utazani wao walisomi ambinguuni utazkiya viovikuu viaskuhizi vinazaliishambulula ukiwauliza kwanini wanasema hivyo watakumbia hawa nyukiingereza yani wao kigezo cha usomi niwezo kumudu lugha ke koloni. Ama kweli mbegumbaya walio ipanda wakoloni katika vicho vimabu zetu. Inendelea kututafuna kizazi hadikizazi. Ndiyo maana pamoje na kututawala. Bado hatujaacha kuenda kwa pigi ya magoti watupatia feather za kujifunza na mna kujitawala. Yani sisi ni manjani kabisa. Bila kupewa feather na mkoloni hatuwezi kufanya semina elekezi kuhusu utawala wa demoklasia. Kwani, angels, zinafanya nini? Sasa, kuna luga nyingine za hovyo kabisa. Eti, unaweza kusoma sana lakini maisha ya kakupiga. Waleofanikiwa kareka maisha wanajisifia kwamba, mafanikio yao haya kutokana na elimu bali jihudi binafsi. Wanakuenda mbali zaidi na kuyaminishe jamii kwamba. Kusoma sana ni kujitaftia umaskini. Wengine, wanatuata kwim za hovyo kabisa kwamba, Hakuna msomi tajiri, utadhani shuleni tunafundisha utajiri. Hapa, shida ni uwele wafinyu kuhusu mana mafanikio. Ngoja ni kupemfano mdogo. Matajiri wengi hawakusoma, lakini biyashara zao zinaendesho na wasomi. Lakini pia, matajiri hao, wamikazania kusomesha watoto wawo wapata ilimu kubwa. Unafikiri kwa nini wasingi waacha wawo kama wawo? Fikiria marambili kabla ya kuponda ilimu. Kuyaruhusu mawaza na mnahi, kuendelea kuishi katika jamii ni kuiuwa jami hiyo. Kwa sababu jami hiyo itapuza ilimu, viwoni hatufundishwi utajiri bali tunafundishwa ustaarabu. Hatuezi wote kuwa matajiri, lakini wote tunaweza kuwa ustaarabu. Mstaarabu huishi kwa ustaarabu. Aishie bila utaratibu, hatafanya mambo kulingana na navu jisikia. Hakijisikia kunywa pombe hata wakati wa kazi, hata kuenda kunywa pombe. Hakijisikia kufanya mapenzi, hata fanyia hata barabarani, au kunyegari muda wewote. Huyu hana tofauti na mbwa. Lakini hao wanaojidai kufanikiwa bila wasomi. Sera zinazoongoza biashara na uchumi. Zimitungwa na mamaza wa dogo. Hapana. Ndiyo maana wahenga walisema, bora kukosa pesa kuliku wakili. Tumekuwa jamii ya kubeza ili mnawasumi wetu kupitia tungu za kuchekesha. Tungu ambazo, usambazo ha kupitia mitandawe ya kijamii kama sahemi ya burudani. Sikiliza tungu hii. Kuna maprofesa rubaini walipanda ea Tanzania ili wa safiri. Kabla ndegi haijiaanza kuondoka, lilipita tangazo. Ndugu wa safiri wote, ndegi minayotarajia kusafiri nayo imetengenezwa na munafunzo ki Tanzania. Ndugu wa safiri wote, ndegi minayotarajia kusafiri nayo imetengenezwa na munafunzo ki Tanzania. Baada ya tangazo, maprofesa wote olitiremka isipokuwa moja libake kwenye kitichake. Walipumuliza ni kwanini hakuondoka, haka jimu kwa raka na furakua, kama ndege hii imetengenezwa na mtanzania. Hata kuwaka haitawaka. Buanawe, tungo kama hizi, pengine ndizo, huchangia viongozi wetu kwa beza wasomi. Kiongozi moja, aliwita utafiti uliofanyo na wasomi kwamba ni rambli. Asi ya na akili siku zote humbeza mwinza aki alisema Falum Suleiman. Wanawa beza wa somi watakuwa hawa na akili. Sikiliza pia tunguhi. Kijana moja aliuliza. Hivi ukiambiwa upewe milioni kumiza ki Tanzania. Uchome vieti vyako utakuwa tayari. Kijana kajibu nitakuwa tayari siu kuchoma vieti tu. Nitachoma paka nyumba zote za walimu na mabweni na kilakitu. Mwanawe. Hivi tungo kama hii, inatufundisha nini zaidi ya kwa shawishi watu kuhitharawe ilimietu? Kwamba, milioni kumi inathamani kuliku ilimia Tanzania, muimbaji wa injiri solomoni mkubwa hakukoseli posema, binadamu wanamawuthi sana. Lakini, sishangai sana, maana hata vitabu vya mungu. Vinasema, moyo mwanadamu huwaza mabaya toka ujana wake, na midomu yake kune na mauthi. Kitendo, chakuibeza ilimietu kimiwafanya wa Tanzania wengi kukosa imani na shule zetu kabisa, badala yake, shule zetu zimebaki ni Kimbiliola wala lahoi, wenye pesa na viongozi hupeleke watoto wawo huko shule za international, na wengine wanavuka mpaka ngambo. Kuna jama, aliwapeleke watoto waki Uganda, wakarudi wanaongea kiganda. Walirudi wakiwa waginga zaidi ya olivokuenda. Alifikiri Uganda nako ni ugaibuni. Hii inaitua inga ufe. Afrika yote ni moja. Unajua jami yetu ni ajabu sana. Pamoja nakushudia ubaguzi mkubwa sana katika ilimu hakuna naekemea vikali ubaguzi huu. Nchi moja, mifumo miwili tofauti ya ilimu china wizara moja na raisi moja... Hili sio jambula kawaida. Kuwa na shule za kima taifa ndani ya taifa. Zinazo tumia luga yao. Ada zao. Wali muazuri na majengwe kisasa ni kama kuanda taifa la kibaguzi hapubadae. Mtoto wakapuku kahula nanga hata kuja kuwa kiongozi. Waongozi waleosomea shule za international? Nani ata mkubalia? Labda kiongozi wa waganga wa kienyeji. Hii, sio isharanjema kwa nchi lio kwa nchi. Eti, machinga nao wanambinu mpia kulikuwa sumi wetu. Walai, hakutuka nae hakuchaguli tusi. Yani, pamoja na kuteketeza mamilione shiringi kunyada, badu nazidio kufikiri na machingo darasala nne. Ndiyo yale ya mbunge liyesema kuamba, agisima maprofesa wachuwa kiku, kuongea hana tufauti na darasala pili. Hivi, maisha machinga mnajua nye au mnaongea ilikufurahisha wagonjwa. Eti jami yetu imeja degree nyingi lakini akili kidogo. Welewa mkubwa lakini mamuzi sifuri. Watalamu wengi na matatizo kibau. Madaktari wengi pasipuafia. Ajabu sana. Kuamba, wasomi wetu ni kasoku waliukarili na zari ya lukuki za wengine. Ambazo hawajawai kuzifanya kazi. Yani inama na warim na mikogoyote mliona yo mnaisha kuzaliisha kasoku acheni bwana kukonga nyoyo zawatu kwa kuuzaliisha wasomi makala hii ni moye ya uzi unapatikanakatika kitabu chawasumi huru gerizani kilituaniki kwa nadhani simpagaze pata nakala yakoleo hii ukituma shirindi elfu shirinata ano una pata vitabu vitano ikiwe muna hiki. Pamoje na viongozi wa Afrika wanawishi bada ya kufa, maisha ni kutafuta siku taftana, ukumbozi wa fikra azamu Afrika, ukumbozi wa fikra na wasumihuru gerezani ambacho uzi huu umitulewa. Rusha kwa mpesa, sifuri sabata no tatu, sita sita, tano ne nane ne. Jina ni Dennis Impagaze, halafu kuna watu na nuno vitabu na kuvirusha kunye magrupu, hilo ni kosa kubwa sana.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 au hata matangazo kwenji ya mandishi. Lakini cha kusiketisha, upata mrejisho kidogo sana. Hata kama posta au chapisho likionekana kuwafikia watu wengi. Hii inasababisho na nini? Ni kwa sababu, wengi hua hao malizi kusoma mandiko. Zaidi sana, wanaishia aya ya kwanza, yani paragraf ya kwanza au ya pili, na kisha kuendelea na kazi zao. Nini kifanyike? Jibu niwekeza kwenye matangazo au makala za sauti na video, Kwanza inokuwa muda wa mtajawako pile, diraisi kuwafikiwa wotejawe wengine na kuwa beiraisi zaidi. Lakini tato utapata matukio mazuri, hasa kama Southine Jumba vinavutiya. Former Entertainment tunaiweza kazi hiyo. Tunadhimu inaiweza kukuisha huri, kukuandalia, lakini nipia kuisimuliya kazi yako na ikaleta matukio mazuri. Timu hiiyo ikisimamia na Dennis Mpagaze. Na Ananias Edgar, tunajivunia watu yao wengine tu wambao amethubutu kufanya kazinasi na kupata mrefeshomzuri, wakile wanachofanya. Huduma zetu ni tengenezaji wa makala za wasifo yaniprofile kwa watu binafsi au tasisi. Matangazo yabia shara, makunga mano yadini balimbali na mengi neyomengi, lakini nipa, kutengeneza makala maalumu ya shereza ndoa send off na mikutano balimbali. Tembeliam fumo wetu amitandaoni wa huduma wa kwa watengia kupreshe oda ya kuleo kupitia www.dot.membership.dot.formaentertainment.dot.com au tupigie kupitia nambar za simu zifuatazo sifori sabatano tato nane nane sita tato saba sifori au sifori sita tano tisa tisin na nane ishiru na saba sitemi na nne forma entertainment love your fashion.